ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. עכשיו כמה פעמים אמרנו, הקסם של השידור החי. כן, אנחנו נחזיר את זה עכשיו. אז עד שאנחנו מכוונים... זהו, עכשיו אנחנו על... עכשיו אנחנו על המהירות הנכונה. כן. תקלה אחת בתוכנית, זהו. כן. צהריים טובים, משה. צהריים טובים, חהרון. ולערוכות שלנו. והאורחת המכובדת שלנו, מגי כהן. כן. נפתח לך מיקרופון, תגידי שוב. מצויין. מצויין. כיף okay. להיות okay. פה. אנחנו נשמע, אנחנו שומעים את סטיבי וונדר עם Happy Birthday. Mm -hmm. החודש יש למגי יום הולדת. מזל טוב, מזל יום טוב. יום שבת. Okay. Oh, מזל טוב. Okay. Okay. <laughs> והסיבה שאנחנו משמיעים את סטיבי וונדר, חוץ מזה שתמיד כיף לשמוע את סטיבי וונדר, משמיעים אותו דווקא היום, okay. היום זה השישי לשישי. כן. Okay. שש, שש, וזה יום המודעות לעברים. וללקויי ראייה בישראל, mm. ומי אם לא סטיבי וונדר מתאים לנו נכון. כדי לפתוח איתו את התוכנית הזאת, שתהיה תוכנית נחמדה מאוד, אני מבטיח. סטיבי וונדר. טיבי וונדר, אתה אוהב? כן, מאוד. הוא אוהב את השיר הזה. מי לא? השיר שהוא כתב כדי לקדם את יום ההולדת הלאומי למרטין לותר קינג, והצליח. כן, באמת הצליח מאוד, כי היום זה שיר שמושמע בכל, כל הזמן מושמע. כן. כן, אז באמת, נהדר. אז כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, יש לנו אורחת נחמדה מאוד, מגי, מגי כהן. צהריים טובים. שלום. צהריים טובים. אספנית, לא סתם אספנית, אספנית תקליטים ולא סתם תקליטים, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל קודם יש לי שאלה עקרונית. כן. אין הרבה אספניות תקליטים. נכון, אני מהבדדות, וגם אה, עשו עליי איזו כתבה לפני כמה שנים, אה, בגלל הגילוי של הסמוקי סירקלס שגיליתי ל... השיר לישראלים. שיר של אושיק לוי. לא, לא. אה, ש, אה, שירים של אה, אה, שמולי קראוס. כולם באנגלית, ואף אחד לא ידע על זה. ואני גיליתי את זה, וזה התגלגל, ועכשיו כל השפן יש לו את זה. <laughs> זה, זה, זה כבר אה, סיפור בפני עצמו. ואיפה זה יצא בעצם, השירים האלה? השירים יצאו באנגליה. אה, באנגליה. זה היה אמור אה, לצאת אה, עבור אה, אה, החלונות הגבוהים. Mm -hmm. אבל שמולי קראוס אה, הסתכסך עם, אה, עם ההפקה שמה. הפסקול uh, נשאר, mm -hmm. והביאו זמרים אנג, אנגלים, mm -hmm. די מוכרים אחר כך בשנות ה-70, והקריטו את כל השירים של שמולי קראוס באנגלית. Oh, זה מעניין. כן. עכשיו מעניין התקליט, ו... uh, קשה להשיג אותו. ומשום מה, היפנים האדירים האלה, הם הוציאו אותו בדיסק, אני לא הצלחתי להשיג את התקליט, כי כולם עטו עליו, mm. אבל את הדיסק לפחות, <laughs> אפילו שזה, שזה נשמע מצחיק, בגלל שאני עם, עם תקליטים, אבל יש דברים ש... מותר גם להחזיק כמה כן, דיסקים בבית. כן. יש לי המון דיסקים גם בבית. אז איך את מסבירה את העניין הזה שיש המון המון המון המון, המון, המון, המון, המון, המון. גברים, והם מאוד מאוד נלהבים וקנאים כן, לאוספים שלהם. כן, מאוד, מאוד. ומעט uh, נשים מתעסקות עם זה. כי... זה קשור לאופי? כן, זה קשור לאופי, וזה גם קשור לעניין של המוזיקה שאתה מתעניין. אני מאז ומתמיד התעניינתי בסוג מש... מסוים של מוזיקה, כמובן, שנות ה-70, הרוק וזה וזה, ואני כמו כולם, בשנות ה-90 זרקתי את כל התקליטים שלי. אחר כך כבר... Uh... מי כמוני יודע. חיפרתי על זה פי עשר. ואני חזרתי לאספנות הזאת בגלל שחיפשתי תקליטים מתורגמים. זאת אומרת, שירים ישראלים שתורגמו ללועזית, ואפשר היה למצוא אותם אך ורק בוויניל. Mm -hmm. אז התחלתי לקנות ולקנות ולקנות, וגיליתי עולם... משהו ש... שאי אפשר לתאר, שדברים שלא ידעתי בתור ילדה, ויצרתי קשר גם עם המלחינים, שהשירים שלהם, הם יצאו בחו"ל, והם מאוד שמחו על זה ש... זאת אומרת, חלקם לא ידעו בכלל שזה... כן, היו כמה כאלה שלא ידעו. או, oh, זה מעניין מאוד. כן, זה... נורית הירש, למשל, היא mm -hmm. לא ידעה על תני בפינית, mm -hmm. ואני yeah. הבאתי לה, היא לא ידעה על... אבא ניבי, לא בסינית, איך קוראים לה, לשפה הזאת, טיוואנית. ושוב איתכם, היא ידעה ש, שלקחו את הקרדיט הטורקים, mm -hmm. אבל אני גם ידעתי את זה, והיא מאוד התפעלה. ו... כן, כן, זה מעניין. אבל, כן. אבל, אבל למה את הגעת את זה בעצם? שמה, מה הקטע שמשאר אותך ל... להתחיל לחפש את הדברים האלה. כי זה דברים שמעניינים אותי. אני מאוד אוהבת מוזיקה. אני כן. בזמנו גם הייתי בלהקה צבאית, אמורה להיות בלהקה צבאית, בגלל תאונה לא... איזה להקה? להקה צה"ל, זה היה בשנות ה-80, כבר 아, נכון. הוא ביטל את כולם. וזה... הוא, הוא זה רפול. הצודקת, כן, רפול. כן. אבל לצערי, אחרי שלושה חודשים עברתי תאונה, ולא לא, לא הצלחתי לממש, אבל תמיד הייתי מאחורי הקלעים. Uh, בן זוג שלי הוא uh, מוזיקאי, ואני כל הזמן uh, עם המוזיקה, mm. וזה מה ש... כן. זה מה שמשך אותי לדברים כן. האלה. עכשיו, טוב. אחרי ששמענו על האוסף ועל התשוקה הזאת של uh, מגי, אנחנו נשמע את אחד הסינגלים שיביאה. כן, תציגי. אני אציגי. אני אציג. קודם כל, אחרי ההצלחה של חדווה ודוד בפסטיבל עם אני חולם על שזה, שזה היה פנומנלי. פסטיבל טוקיו. כן, הם הקליטו עוד איזה שמונה אלבומים ביפנית. ביניהם הרבה שירים uh, ישראלים. ביפנית. אחד מהם זה השיר של uh, uh, שייקה פייקוב, "למה ככה?", שהיה בפסטיבל עם טולדנו uh, ואירי טנאבי, והם לקחו ילדה יפנית והם שרו איתו, איתה סליחה, את השיר "למה ככה?". בבקשה. עכשיו נשמע? כן. But Oh Oh עוד בוננו, תודה. זה חמוד, נורא כן. נורא חמוד. תודה. ואיך אומרים, היפנים עושים את זה חמוד יותר. מאוד, אני... אה, טוב, זה עם, טוב, אי אפשר להגיד, אני אוהבת אותם. <laughs> <laughs> עכשיו, ניתן למאגי לנוח קצת, היא כן. כאן, היא לא הולכת לשום מקום. <laughs> אני פה. ומשה, נו, היום זה... שישי היום, לשישי. היום השני של מלחמת ששת הימים, <laughs> כן. לפני חמישים נכון. שנה. <laughs> כן. איפה היית בששת הימים? I... Okay. לקחתי שקים של חול ומיליתי אותם, <laughs> אני זוכר. היית תיכוניסט. הייתי, <laughs> כן, הייתי תיכוניסט, מיליתי שקים של חול. ואני רצתי למקלט, okay. הייתי אז בן תשע וחצי עם שאלת איומה, אז זה <laughs> לא היה... okay. הייתה חוויה כל כך נחמדה, גם לא היה מקלט, וזה <laughs> <laughs> <laughs> <היה laughs> כבר סיפור אחר, אבל לפחות היינו ברחובות, אז לא נפל עלינו שום טיל ושום פגז. <laughs> ו... <laughs> אני... מגי עושה כן. סימנים, מה יש לך לילה לספר על מלחמת ששת הימים? שאני הייתי בחוץ לארץ, אני נולדתי במרוקו, ואני הייתי בת שנה, ואימא שלי סיפ... סיפרה לי שהם אמרו להם לשים כל מיני, לסגור את החלונות, ו... זה כן. כן. כן, אז גם אנחנו חווינו את זה. או, עד מרוקו, אתה כן. מי כן. זאת אומרת, חשוב שאנחנו נגיע עד מרוקו. כן, כן. <laughs> עכשיו, מלחמת ששת הימים. מעניין. אחרי הניצחון הגדול, ואחרי אה, שישראל, אה, לא אחרי, ישראל עוד הייתה בתוך אופוריה עצומה. אופוריה עצורה. ממש גדולה, כן. ואז יצאו תקליטים, ואז יצאו ספרים. Mm -hmm. הרבה הרבה תקליטים והרבה הרבה ספרים. נכון. עכשיו, יש כאן אה, תקליט שנקרא ירושלים של זהב. אנחנו לא נשמע את ירושלים של זהב, כי כמה אפשר לשמוע את ירושלים של זהב. אנחנו ננסה, כי על התקליט הזה לא עלתה מחת מזה. שנים רבות, אנחנו ננסה לשמוע את הדודאים שרים "אנחנו נעבור". נעבור זה במיצרים. לא, זה עוד שולי נתן, לא? זה הקצנו. אוקיי, בסדר. זה התקליט. זה התקליט. אין ברירה. מה לעשות? כן. מלא קצת לכל יצאנו עם קייטן, עברנו את השאר. GAM HELCINAI APAVENU ANA UNA HAVOR BE MEI ZAREI TIRAN ANA On our own, we're going to get out of time Because in time, in the middle of our own In our own, we're going to get out of time In Iran, we're going to get out of time Etz <laughs> Middle אני רואה שבאמת האופוריה הייתה כזו גדולה שמיד יצאה. מי שים לב לתקליט מכתב הדבר הזה. פלקסידיסק. כן. ירושלים של זהב וזה. ועוד תקליט, רניאלי רהן. הירושלים של זהב כאן הוא בביצוע של עמית לבנת, של לימור, שזה זמרת לאומית ממדרגה ראשונה. כן, ופה עוד. שר א-שייח שרן אלירן, שרם א-שייח. עם ירושלים של זהב. אני חושב שלא היה, לא היה זמר אחד ב-67' שלא הקליט את ירושלים נכון, של זהב. נכון. Uh, ומאיר אריאל כמובן הקליט את ירושלים של ברזל, של ברזל כתגובה די כן. נזעמת, הייתי אומר, וכואבת. נכון. ל ל לאופוריה, ואפשר להגיד לאומנות, של 67. אולי זה גם היה הכעס שלו על, על הפציעה שלו. הכל, הכל יכול להיות. ואז גם התבשל, ויצא אחרי כמה שנים, כך שחררתי את ירושלים של רוטבליט. רוטבליט. כן. קיצור, מלחמת ששת הימים. ואם כבר אנחנו מחזיקים ביד את שערם השייח של רן אלירן, מה אתה אומר? שנשים קצת רן אלירן? כן, כן, כן. בוא נשים. אני מקווה שמרוב... אני מבאג. נקווה שמרוב לכלוך ומרוב השמעות, אבל אם לא... בסדר, נו, נתן עם המברשת. אנחנו נעשה לו... דרך אגב, מגי הביאה לנו את המברשת. אחר ככה, ועכשיו נעשה לו ויש. לא משנה את הנקה ככה. נעשה לו ויש ככה, ומה אמרנו? אנחנו מדברים על... שים לב שזה על 45. זה... שלושים ושלוש. מה? זה שלושים ושלוש? כן, זה שלושים נתחיל, נתחיל, מקסימום. אנחנו נמשך, נמשך, זה הראשון. ואנחנו... אוי, אוי, אוי, אוי. אבל אני מתה על הצטיל הזה. מי לא? לפחות אם הוא לא קופץ בינתיים. זאת אומרת שזה בסדר. לא לפתוח ולזמן. אפשר משב. זה על שלושים ושלוש, אני חושב. גדול הוא הלוי... סינגל על שלושים ושלוש? שלוש, כן. חזרנו ממוקר יש את הרעשים, הרגלו עושים גנוף אחר מאוד לתקופה. חמישים שנה. זה הבונוס של תקפה. חמישים שנה. אל תוך פעמי צר, עצר ומשה, חזרנו אל האיש שני, עד בריבנו, ליבנו תמיד. הים והבהבה, ינעו את את השיר. scorn <laughs> על מודים, עוברות שוב במים, ספינות דייגים, יורד אלוה האר, יורד אלוה האר, מביא עוד חלום, מביא על החלום. באמת זה הביא לנו חלום, הביא לנו חלום את ירושלים, מה שנשאר לנו מאז. כן, זה החלום. אז זה היה רן אלירן ושרמה שיח, אחד ה... איך נגיד את זה? ההמנונים של מלחמת ששת הימים. ומגין עזפה בי, למה לא אמרתי לה שנדבר על מלחמת ששת הימים? כי יש לה המון דברים, אבל היא כן. תחזור לפה בהמשך, ויהיה בסדר. לא נחכה עד חמישים שנה, עד מאה שנה לא. למלחמת ששת הימים. Uh, טוב, אז uh, משה הניח על הפטפון עוד סינגל שמגי הביאה לנו, כן. והיא תספר לנו עליו. אז uh, כמובן, uh, מקודם uh, התחלנו עם חדווה ודוד, ששרים ששר, שיר של שייקה פייקוב, תרגמו ליפנית, לאור ההצלחה שלהם ביפן, אבל הם מאוד הצליחו עם השיר "אני חולם על נעמי". והוא אפילו הגיע לאיטליה בשנת 72, להקה בשם לחם, חמאה ומרמלדה. עכשיו תגידי את זה באיטלקית במופתע. פאנה בורו אמרמלטה. או, זה נשמע טוב. וקוראים לשיר הזה אפיידי נודי, זאת אומרת, יחפים. לא יודעת, אין שום קשר לנעמי, אבל זה גם טוב. אולי נעמי הסתובבה יחפה בחוף רימיני באיטליה. טוב, היינו באיטליה. כן. אז uh, אנחנו נלך... לא, אנחנו נישאר באיטליה. נהה. ואנחנו uh, מדברים על נכדתו של אילדוצ'ה. כן. אלסנדרה מוסוליני. כן. מה אה... הקשר שלה לשירים עבריים? אה, יאיר קלינגר הביא אה, לה את השיר, אה, מה שאנחנו מכירים אותו היום, אדמה מ... של... אה... עופרה חזה, mm -hmm. אבל למעשה הביצוע הראשון היה שלה, והיא גם אה, זכתה איתו במקום שני בפסטיבל טוקיו. אז ו... נסגר מעגל? נסגר מעגל, ועוד איך, בגלל הדוצ'ה, וטוב, ו... יאיר קלינגר זה... הפעם ו... זה מדינות הציר, אבל בהקשר מאוד חיובי. כן, כן. מאוד <laughs> מאוד מאוד חיובי, וכשאני נחשפתי לזה, אני פשוט התמוגגתי. אז פה הביצוע שלה הוא יותר ככה, הדיסקו היא כזה, כי היא הייתה ידועה בשנות ה-80 כמלכת הדיסקו, למרות שהיום היא כבר בממשלה, ויותר אה, מאופקת וזה, אבל אה, כן, ואחר כך הוא העביר את זה לעפרה חזה. אז הנה אלסנדרה מוסוליני שרה את השיר. אדמה. אדמה. תודה yeah. רבה okay. okay. יש לי הרגשה שאלסנדרה, אלסנדרה לא לא משנה, העיקר שאתם רואים את הכוונה. אבל הנה, זה כבר מתחיל לקבל את ה... את הקצב. And softly you step out that frame כן, ואנחנו באמת ו... אוי, איזה דיסקו. ופה זה היה דיסקו יפה מאוד. זאת אומרת, לך את הביצוע, עשתה אותו ביצוע אחר לגמרי. נשמע יפה מאוד. או שאפשר לומר שעופרה חזה עשתה חזה, כן. עופרה חזה, בדיוק. כן, או שעופרה חזה עשתה ביצוע אחר. ואנחנו עכשיו נחזור קצת למלחמת... קצת למלחמת ששת הימים. עכשיו, מי שהיה ילד או נער, או אדם מבוגר, וזוכר שזו הייתה תקופת ההמתנה הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מתוחה, ככה שהניצחון במלחמת שש היה שחרור של לחץ אדיר. כן. וכולם, אבל כולם, היו צמודים לרדיו או לטרנזיסטור. כן. ומה <ש> הם שמעו? את גלי צה"ל, או קול ישראל. כל ישראל ש... בדיווח... הם היו ביחד אז. דיווחים מהשטח. בוא כן. בוא וזה תחילת המלחמה בעצם. חמישה ביוני, שבע חמישים וחמש בבוקר. קולה המייבב של המלחמה פורץ ובוקע מתוך צופרי האזעקה. הבריות תוהים בדעתם. האומנם זהו זה? כעבור 15 דקות מפסיק קול ישראל את שידוריו הרגילים. כאן קול ישראל, ברשת ב', השעה 8:10. האזינו להודעת דובר צה"ל. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל, לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותן. עד כאן הודעת דובר צה"ל. בשעה תשע בבוקר משודרת הכתבה הראשונה, המגיעה טלפונית מן החזית. השעות הארוכות במשרדת הכוח היו שלוות להפליא, והנה תצפית מגלה כוחות שריון מצריים הנעים לעבר גבול ישראל. אין יותר ספקות לגבי כוונות האויב, וצה"ל יוצא למלחמת מגן. לחיי צה"ל קורה משום. לחיי הניצחון עונש שני. לא עובר זמן רב, ומפקד הכוח המשוריין מודיע לכל פיקודיו, בפקוד השיר והרגוע, כוחות שריון, נורו! האוכלוסייה בישראל מקבלת את הידיעות... אז זה uh, חלק ממה שהיה בעצם כל מלאך הכתבות ומה שהיה בקול ישראל, שאנחנו זוכרים כשהיינו קטנים, מה שנקרא. ומתבח... זה, מתקליט, זה, זה מתקליט, זה מה שחשוב לומר, כן. זה שזה מתקליט. שפשוט אספו מרגיש. אז, אחרי המלחמה, את כל הכתבות, ערכו את זה לתקליט. כפי <אז>... שעשו עם, עם, עם הפרשנויות של חיים הרצוג, כן. שאני חושב שזה היה אחד התקליטים הנמכרים ביותר מח... בארץ ב-67'. למי אל? כן, זה נקרא... זאת אומרת, זה מדהים. נגרם... כל משפחה ישראלית טובה ב-1967, עם פטפון או בלי פטפון, החזיקה את התקליט הזה כן. בבית. חוץ מזה שחילקו את זה בכל מיני מתנות של כל מיני חברות לחגים, אני זוכר, גם חילקו את זה גם. אז לתקליט הזה נקרא מלחמת ששת הימים, כתבו כל ישראל וגלי צה"ל, במערכה. ואחרי ששמענו על מלחמת ששת הימים, אנחנו נלך לעוד סמל לאומי. ישראלי, יהורם גאון, אבל זה לא יהורם גאון. או רוזה רוזה. אבל זאת רוזה רוזה. וזה קארל גוט. קארל גוט. שם בגרמנית את רוזה רוזה. זה היה שלאגר אדיר בשנת שבעים בגרמניה. נשמע. ענאי נמבר, מנזון מרתק, דהפתם בירשון פרויה שלוס. המקרק האוס כשייס דן, דקה וגדיר דהרסטנקוס. יא יא יא רוזה רוזה רוזה וביננבקס, איינה קרצה על שטרין. ואירסטה סליכטר לי בברנד, שמאלסט אס הופניץ לוסטה אין. דאנשמיץ תודיכאן מיינה ברוסט, ונטלסיסט זוב ונדשן. ונטומכסט ותרוים די אאוגן סור, ומתמירינד הסקליטסן. Yeah, yeah, yeah. רייטס יחייאר אלט ונגיסט הונדסק ציכפון. דיין פיגור היסט הוי תשון שטלם באיזק גורגל רונדס. נסיסט מעל לסו אגר דרך קריירס פונקנדים. דיין הרצי מרס די פיגור ונס כהת עלי נמי. יא יא יא יא רוזה, רוזה, רוזה, איזה יופי של שיר. Mm -hmm. טוב, אה, עוד קצת אה, ספיחי מלחמת ששת והמון המון המון המון תקליטים שיצאו אה, בעקבות המלחמה ההיא. אז אחד מהם היה תקליט של תזמורת צה"ל. זה כתוב שם באנגלית, אם אפשר להעביר לי את העטיפה, ואז אני אוכל גם לראות בדיוק מה נראה. אני... זה סימל בעיניי כל הזמן את מצעד צה"ל. Just, זה באמת מה שרואים פה. עכשיו כתוב פה, Just Record and Released in Israel in 1967. Marchers of the Israel Defense Forces. אוקיי, okay, עכשיו מה שאנחנו שומעים, זה נקרא צה"ל צועד. כן. הלחין אותו בחור, הוא היה אז בחור בן 19 או 20 בשם יואב טלמי, mm -hmm. נדמה לי מתזמורת צה"ל. וזה היה במסגרת תחרות של צה"ל למציאת... המארש הרשמי של הצבא. מדהים. וזה נבחר, הוא היה אז נער, חייל, צעיר, כן. ומאז ועד היום זה, זה, זה המארש הרשמי של צבא גלבי ישראל. איזה סיפור יפה. יואב טלבי. צעדות שהיו כל פעם ביום, ביום עצמאות. תצמורת צה"ל הייתה הולכת בראש, ו, ו, ו, ו, זה, וזה בעצם עם כל המרשים האלה, זה היה מושמע. וזה נורא נחמד, השרביט הזה כן, שהמוביל כן, מנופיף כן. בו, ויש בזה משהו מרומם רוח. בכלל. אנחנו לא צריכים להיות שוביניסטים, אנחנו לא, לא צריכים בכלל. להיות לאומנים, בכלל. אנחנו צריכים רק לאהוב מוזיקה, למרות שהיה מישהו שאמר, לא זוכר מי, שההבדל בין משפט צבאי למשפט אזרחי, זה כמו בין מארש צבאי למוזיקה קלאסית. אז תתבייש לך, זה מארש יפה, מה אתה רוצה? יפה מאוד, יפה מאוד. מוזגה נהדרת. מה שיפה, אני זוכר תמיד, זה היה העוצמה הזאת של התזמורת, עם כל הש... החצוצות הענקיות האלה, שזה כמו איזה בית שימוש כזה מהלך. והתופים הענקיים. התופים הענקיים, טוב, אוקיי, מה אתם ושמת לב שבחליל ניגנו בדרך כלל חיילות חמודות קטנות, בעיקר בפיקולו. בפיקולו. כן. אז הנה בוד ברקע. אמר ש... מה אנחנו מכינים פה? מה שאנחנו מכינים פה, ותכף נגיד תספר לנו, קודם כל זה בטורקית, נכון, נגיד? כן. וזה שיר שאילנית זכתה איתו במקום השני, שלישי, משהו כזה, בפסטיבל באתונה ב-71. כן. תמשיכי. וכמובן, זמרת טורקיה לקחה אותו. ושרה אותו, ולא נתנה קרדיט לנורית, ואפילו השיר הזה שלה שימש לתעמולת בחירות בטורקיה. אחרי כמה שנים נורית הירש עלתה על זה, ו... וכמובן... דרשה uh, את תמלוגיה. ברור, כי... ו... ומה שהכי uh, מעניין, שגם אחרי הביצוע הטורקי... איזה להקה ספרדית הוציאה את זה, לא ס... בחרת, אוס פרגוויוס, הוציאה את זה, והם פשוט לא נתנו גם קרדיט לנורית הירש, וקוראים לה... אבל נורית, לא פריירת. לא, היא מדהימה, וכל הכבוד לה. אז אנחנו נשמע ושוב איתכם. בטורקית. בטורקית. נכון. אז המרץ סיני. לא, אתה פשוט הוצאת מה... כן. את, את, מגי צריכה את התקליטים האלה חזרה במצב טוב. אלין עבר בנה גל קרדישים נשאר כתר דמצנה על קרדישים יהא איש גול עוינה שר קרדישים קולונו בוילו מעשית קרדישים ג'נום פדה יולונה כפ קרדישים תום אינסנו הרע נגמר. זה היה יפה מאוד, הביצוע הזה, מעניין. זה... פה ושם הם שינו קצת את התזמור, כן. אבל זה היה יפה, בהחלט יפה. טוב, אז... בשב... מ... שוב איתכם. מגי עשתה יצא. לנו המון הפתעות כאן, אז עכשיו אנחנו נעשה הפתעה למגי. וואי. מגי כהן, מזי כהן. Yeah. כן. יופי. אז עכשיו, מתוך האלבום של Why? מזי כהן, שיצא ב-87' או 88', אז עכשיו שמענו כאן שירים עבריים. שתורגמו ללועזית, עכשיו אנחנו נשמע ההפך, את מזי כהן שרה קייט בוש, במקור ארמי דרימרס. רואי, ואני מתה על קייט בוש וגם על מזי כהן, איזה יופי. אז הפתעה לנגי... תודה רבה, תודה, זה ממש הפתעה יפה, יפה, יפה, תודה. איזה יפה. מאוד יפה. בשנת התחים, הוא שב אליי, נסע קדימה. מחכה עם זר פרחים, לקשט, כיבור של אימא. קר לך היום חמים, עד נח, נגמר הבית. ארבעה נובשי מדים, נושאים אותך על אשר זית. עדיין לא למד לפרוט על הגיטרה. שם באבן, שם באבן, כל הטקסטים באלבום הזה של רוני ערן, והביצוע יפה. יפה מאוד, ומרגש, ותודה על אהבתם, באמת תודה. שמחנו. תודה. אבל אחרי שיר כזה, אנחנו צריכים משהו שונה לגמרי. נכון. ואנחנו נשמע זמרת בריטית ותיקה. שאנחנו אוהבים אותה. פטיולה קלאק, כן, בקיצור, כן. מה נשמע מפטיולה קלאק? אנחנו הקלאק. נשמע את השיר של מתי כספי, פרידה מתבע נח, והיא גם עשה את זה בסגנון דיסקו, והנה, לפניכם. Come on, let's go. זה באמת צריך להביא את הביצוע בצרפתית. היא עוד צרפתית, ויש אותו גם באנגלית, אבל העדפתי להביא את הביצוע בצרפתית. טוב מאוד. דיסקו נאיבי כזה. דיסקו כן. חביב <laughs> כזה. זה מה שנקרא תיבת נוח, וזה הפך למיסטר שורות, דיסקו. שורות שורות, כן. כן. אה, טוב, אנחנו מתקרבים לסוף, נראה כמה, כמה עוד נספיק, כי אה, יש המון, המון, המון, המון שירים. אז אה, מה נשמע עכשיו? עכשיו אנחנו נשמע את השיר בצרפתית, אבל במקור הוא תרנגול, אה, סמוך על התרנגול. של יוחנן זראי. שריקה זראי שרה. שריקה זראי שרה. ריקה זראי גדולה בצרפת, ובשביל לקדם את הקריירה שלה לקחו איזה תמלילן, בשביל שהוא יתרגם את השירים של יוחנן ל... ל... לצרפתית. ולקחו את ג'ואל הולמס, הוא כבר לא איתנו, לצערנו, אבל הוא גם זמר היה, והוא החליט אחרי זה גם להקליט את השיר הזה. ועוד שיר אחד, שני, שנקרא טריסט גיטר, אז עוד לא היה לזה ביצוע ב, בעברית. גם של זראי. גם של זראי, ולימים חווה אלברשטיין הוציאה אותו בעברית. אבל אנחנו נשמע את uh, סמוך על התרנגול, מה שנקרא ז'י פן וול, לפי הפונטיקה הוא מצא משהו כמו mm. תרנגול וול. ז'י פן וול זה תחתיות מתנופפות, וזה לא קשור בכלל, אולי משהו עם התרנגול. יותר לראה... לפונטיקה, כן, כנראה. מת על המבטא הזה. Voilà. Voilà. Un jupon qui va et qui va le papillon, c'est l'annonce du printemps. Un garçon qui perd la boussole sans raison, ça doit être embarrassant. Il faut dire qu'une jolie fille... Quand elle passe en montant son jupon blanc ça doit produire ce qu'elle désire quand elle s'amuse à dupon vol ça doit produire ce qu'elle désire quand elle טוב, אנחנו נאלצים אוטוטו, אז מה רע? הצמדנו, בצער, רב, זאת הייתה תוכנית נהדרת לדעתי. תודה, תודה גם, אני מאוד נהניתי. אז קודם כל, תודה עצומה למגי כהן. תודה לכם. בהחלט. תודה למשה ירונסקי, שליווה אותי ואני אותו. תודה לך, אהרון. תודה לדותן הטכנאי, תודה לאמירה המפיקה שלנו. ואמירה המפיקה הנהדרת. ותודה למאזינים שמאזינים ושומעים ונהנים מאיתנו. שיהיה לכם יום נפלא, והכל טוב, הכל טוב כשהתרנגול לשעבר. זה היה כיף. תודה. Faut rien dire ça doit suffire c'est ainsi qu quand s'annonce le printemps mieux vos sourire et ne rien dire quand un garçon perd la boussa le mieux vos sourires et ne rien dire quand un jupon qui va s'en va à oh, le